Hora jarte di elkarteri diru laguntzak uh, emanak dira, boskatuak dira, mana nekezen ikustea, ikertzea, esplikatzea ere zendako batek eh, hainbat zuen eta beste batek eh, gutiago edo giliago, ne horretzen kapable horien emaitiko. eta eh, argitasun horien emaitia guretako da helburu politiko biziki importantea. Elkarteak, ala, eh, un unki dezaten eh, diru, diru laguntza omdi bat edo txipi da bat, berdute ulertuz zendako hori unkitzen duten, zain izan diren kriteruak, nokera baki eta bar. Orduan uh, desmartxa baten eremana ere izan da, uh, Urbilitik segitzen dugu, uh, proposamenak egin ditugu, parte batean proposatu ditugunak ere onartuak izan dira. eta, eta gogu eta ez Ajas bureratua mana inportantea zen desmarxagori del deliberio baten bitartez finkatzia, eh, of, ofizializatzea,